Інші хай собі цілуються в кав'ярнях чи магазинах мені все одно, але наше я хочу, щоб було тільки нашим». «Напевно, ти права», – погодився Сергій. «А за руку тебе хоч можна тримати?» «Можна». «А питати можна?» «Питай». «Як ти додумалася до цього?» «До обіймів», – зрозуміла Тереза. «Так, і хто придумав таку назву професії – обіймайлик?» Та сама зринула, а почалося так, я приїхала в це місто, дала оголошення, зателефонував перший клієнт. «Жінка, мені казали, що мої обійми заспокоюють». «Я б так не сказав», – усміхнувся Сергій, пригадавши минулу ніч. «Та я ж не про такі обійми», – обірвала його Тереза. «А як усе почалося?» «Ні, не так. А із кого все почалося?» «Ти маєш на увазі першого клієнта?» Так. Це була жінка, але не можу тобі сказати, що в неї трапилося. Розумію. Але це ж не тому, що ти мені не довіряєш. Ні. Це тому, що вона мені довіряє. Так, це важливо. Дуже. Якби не довіряли, нічого не було б. Ти така, що тобі хочеться довіряти. Ні, не в тому річ. Їм просто, що часто буває, на той момент нема кому довіряти. Ех, уявляєш... Який би гарний про це можна було написати роман, розмріявся Сергій. Роман? Ну так, кожен розділ людина, яка телефонує обіймайлику. І на що це буде схоже? Тереза уважно глянула на Сергія. На роман у новелах відповів той. То пиши, але так, я знаю від тебе жодної історії, бо то не твої історії. Та я й не писатиму. Я тобі запропонував «О, це вже ні», – розсміялася Тереза. «Я краще людей обійматиму». «Мені здається, ти змогла б», – Сергій гладив Терезині пальці. «Ні, не думаю. Не хочу писати ні про справжніх людей, ні про вигаданих. Краще їх обійматиму. А ти пиши». «Ні. Моє – це вірші, а не романи». «Ти давно в цьому місті?» – несподівано запитала Тереза. «Так, а що? Холодний будинок, знаєш?» «Звичайно». «Це правда, що про нього говорять?» Ти про вбивство зрозумів Сергій? Так, прошепотіла Тереза. Не знаю, може і було щось, а може і нічого. Думаєш, у теперішніх будинках нема злочинів? Звісно, що є, але ж це тепер. А вбивства з минулого через кохання, вони пахнуть глибокими таємницями. У тебе багата уява, ніжно усміхнувся. Але ж стіна справді холодна, завжди переконувала чи то себе, чи то коханого Тереза. «Холодна, кажеш, серйозно», – перепитав Сергій. «І дуже?» – «Дуже!» – завжди запевнила вона. Пішли, Сергій залишив на столику гроші за каву, встав і взяв Терезу за руку. «Куди не зрозуміла?» «Перевіряти, чи стіна холодна», – позмовницьки підморгнув Сергій. Підвів Терезу до містичної кам'яниці, поклав свою долоню на стіну зверху її руку. «А тепер», – спитав, – «так нечесно», – вдавано образилася Тереза. «Чому ж здивувався Сергій і обійняв її? Тепло, правда?» «Правда. Але будинок? А що з будинком? З ним усе гаразд. Треба правильно торкатися». Сергій забрав долоню. «Тепла стіна?» – перепитав. «Тепла, але ж це твоє тепло, а не будинкове». «Ні, тепер уже його. Я з ним поділився». «То щось на кшталт того, як ти обіймаєш людей». Тереза обернулася до Сергія. Шкода, що як тільки підемо, будинок почне холонути. Нічого, прийдуть інші. Мама говорить багато і дуже швидко, немов боїться, що я її переб'ю і поставлю чергове незручне запитання. А почуючи відповідь, знову зірвуся. Минулого разу розпитувала вона, тому так і завершилося. Я не ставлю питання, аби не отримувати небажаних відповідей». Питати потрібно тільки тоді, коли готовий почути відповідь, якою б та не була. Мені здається, що загалом відповідати легше. Я хочу спитати маму, де тато? Невже він соромиться? Ображений, що не виправдала його сподівань? Не питаю. Чи боїться мама ще якихось питань? Не питаю. Натомість слухаю, слухаю, слухаю. Неважливо, що вона говорить. Мені добре від її голосу. «Нехай не зупиняється. У моєї мами фантастичний голос. Тато розказував, що спочатку він закохався в нього, а вже потім у саму маму. Тепер я, здається, його зрозуміла. Слухаю і усміхаюся». «А я щось смішне сказала?» – схвильовано питає. «Ні».